Малко знаем за историята на ромските жени по времето на Втората световна война, но тъкмо тази празнина запълва книгата Ромската жена и Втората световна война на Академик Христо Кючуков. Тя ще бъде представена днес от 18 часа в студентския дом срещу Народното събрание. С огромно удоволствие и респект казвам добър ден на Академик Христо Кючуков. Добър ден! Кратко да го представя. Професор по общо езико психолингвистика, с фокус върху ромски и турски език и между. Културно образование в Силезийския университет Катовица в Польша, доктор Хонорис Кауза на Шуменския университет, доктор по общо езикознание психолингвистика от Амстердамския университет Нидерландия, директор на Центъра за изследване на ромите в Силезийския университет, на Ромския център за междукултурен диалог в Берлин-Германия, председател на Европейската мрежа на младите ромски учени Берлин-Германия и върховен комисар на Комисията за ромски язик, култура и образование към Ромски съюз. Академик Тючуков, ние знаем, че Холокостът не засяга единствено и само евреите, въпреки фиксацията на Третия Райх в еврейския етнос и опита за пълно изтребление на хората от еврейски происход. Също така в фокуса на нацистите са и ромските общности, както и хората с различна сексуална ориентация. Откъде дойде вашият личен интерес към историята на ромите по времето на Втората световна война? Ами аз от приблизително 15 години живея в Берлин, в Германия и когато се преместих да живея там всъщност това беше и така интересът ми там се породи интересът ми оказа се, че аз много малко знае за ромския холокост и въобще за това какво се е случило с ромите и един мой колега от Америка от колежа в Белойд в Висконсен предложи да направим съвместно програма за ромския холокост, която програма ние да преподадем на студентите в Америка, в този колеш в Белойд. И това всъщност беше причината да тръгнем с... заедно с него, да обикаляме почти всички концентрационни лагери на територията на Германия и някои от концентрационните лагери в а, Полша. Оттам ли идват история, историите на тези жени, които събирате в да, книгата Ромската да, жена и Втората световна война? Всъщност, някои от жените са били в а, Аушвиц, в а, Полша, в концентрационния лагер, но има и такива, които са били в а, Украина или в а, а, Литва, Латвия, Uh, в Чехия, така че, uh, да, в Австрия, съответно. Uh, Каква е ромската дума за Холокост? Има ли една дума? Uh, значи, думата, която uh, на Запад, в Западна Европа и в Америка се използва е Пораймос. Uh, в Източна Европа беше създадена нова дума uh, след 90-те години, само Дарипен, Буквално преведено на български само дарипен означава масово унищожаване, масово убийство, но не е ясно как това убийство става, докато в пораймоз значението и смисъл на тази дума, макар че там има и някои сексуални интерпретации на тази дума, пораймоз означава унищожаване на хора чрез изгаряне анихилация, ромски... да. изпепеляване изпепеляване, изпепеляване да, буквално. да сега вие пишете, че ромската жена на практика е третирана като обект не само от нацистите, но да. след това и от освободителите, какво всъщност се случва? Ами, Това, което знам от семейната история, сестрата на баба ми всъщност е била изнасилена от руски войници, не само изнасилена, но тя е била отвлечена за няколко дни тя е била женена с няколко деца и след като не са я върнали руските войници, мъжете от общността тръгват да я търсят, намират я. И след около година се ражда момиченце, която всички наричат парнишка, защото е била бяла от думата парни, бяла на ромски язик. И всички знаят, че това е, а в общността знаят, че, това е, че, че бащата е руски войник, неизвестен. Но също... Това се е случвало и с немски войници. В нашия род има момче, вече мъж, който не е жив, Германчо. Германчо. Да, за това, защото майката е била изнасилена от немски войник, и всъщност този срам остава за цял живот в семейството, върху децата, върху внуците. Всъщност до каква степен в самата култура на различните ромски общности този срам води и до несподеляне на историята? Тоест а, наистина много трудно се разказва една подобна травма. Ами, значи а, една от причините за да не се говори а, след 45-та година за а, това какво се е случило в концентрационните лагери, а, точно този срам, а, за това, защото а, в ромската култура има неща, които са недопустими в семейството. Например, едно от нещата, които са недопустими е а, децата да видят голи майка си. А това се е случвало в концентрационните лагери. Да, те са събличени да, да бъдат изправят Точно така, И второто нещо е остригването на косата на ромската жена. Това се счита за някакво така, много голямо престъпление, за това, защото Единствено, жената, която е съгрешила или е изневерила на съпруга си, е получавала такова наказание. И децата, съответно, това го знаят. И когато виждат, че нацистите, всъщност, устригват буквално косите на майките, това е нещо, което не е прието да се говори. В книгата аз разказвам за чея стойка, която а, е била на 9-10 години, когато е изпратена в концентрационен лагер и до към 55-6 годишна възраст тя не е говорила, тя не е разказвала за това, какво е преживяла като дете в три концентрационни лагера. И а, да, не е било прието в ромската общност, за това, защото се е считало, че това е свам а, нали, съответно за жените, които са били в лагера, за това, защото са били събличани, за това, защото са били изнасилвани това нещо не може да се приеме за нормално в ромската култура, в ромското общество. Пишете много подробно за срама, включително от татуирания номер, който в случая с ромите започва с латинската буква Z. Да, за цигойнер, циганин. Всъщност, този срам е съществувал някъде до към 70-те години, когато за първи път на първия ромски конгрес а, в Лондон на международната ромска организация International Roman Union се поставя този въпрос, че ромите също са били обект на унищожение по време на Втората световна война и това трябва да бъде признато от международната общност наред с евреите и с свидетелите на Яхова и така нататък. Uh, и, и всъщност този uh, татуиран номер е бил uh, повод за срам, за криене, uh, поради същата причина. Едва ли не ти си, ти си виновният за това, че си бил в концентрационния лагер. Ти си направил нещо нередно или в Германия ги наричат асоциални. Тоест, ако ти си класифициран като асоциален, означава, че ти нещо лошо си направил. В повечето случаи ромките били а, класифицирани като асоциални, за това защото били проституиращи, казано в кавички. В Действителност това не е било така. За това защото в а, семейният а, лагер в Аушвид знаем, че цели семейства са били изпращани. Мъже, жени, деца да, това е причината. Интересно ми е, имало ли е взаимодействие между ромските и еврейските жени? Една от историите всъщност е директно, е, директно разказ за да, такова да, много тезна взаимодействие. Ами да, имало е такова взаимодействие и всъщност в книгата е една част от жените, за които говоря и разказвам, са жени, които са спасявали еврейски и ромски деца от концлагерите или пък са разравяли масови гробове, които все още са се мърдали с риск за живота си. За това, защото ако бъдат хванати, че те разравят гробовете или че спасяват деца, те буквално са ги крадяли от концентрационните лагери, за да могат да ги спасят. Понякога родителите са ги давали добронамерено, доброволно. Това е било, да специално за ромката от Косово Хайрия Тя всъщност е работила в едно еврейско семейство като прислужничка Била е млада, имала е пет деца и а, в това еврейско семейство има а, млада жена с бебе на 6 месеца със съпруга си стават партизани и бебето е оставено на бабата и на дядото които са съответно взети в концентрационен лагер в Митровица. и е, Хайрие след няколко дни посещава е, този концентрационен лагер заедно с децата си. Е, съответно, пазещите войници не са забелязали, че тя е влязла с 5 деца, а е излязла с 6. Тя всъщност е взела бебето, 6-месечното, бебе Естер Стела. И аз в края на месец януари бях в Телавив, заедно с една група, заедно с Мария Касимова Моасе и други приятели и колеги. Посетихме спасеното 6-месечно бебе, което Хайри отглежда до 5 годишна възраст. Сега тя е в Телавив, на 83 години жена. Uh, и така много се радвам, че имах възможността да я срещна и да поговорим за всичко това. Помни uh, Хайрия и така ни е разказвала някои от нещата. Споменахте Мария Касимова-Мласе. Книгата да. завършва с художествени биографии на Точно, три от така. жените. Една от тях е Хайрия, специално написани от Мария Касимова-Мласе, да. като текстове за моноспектакъл. Uh, накратко, защо това е важно... Ами за това, защото ние бихме искали а, българската общност, общественост, ромската общност, а, хората по света да знаят за тези жени, за техният героизъм. Много голяма част от тях всъщност се включват и в съпротива. Да, Още по-малко и... се знае за ромската да, съпротива. Да, и някои от тях са били и партизани, и атаци, но за това нещо много малко се знае, много малко се говори и пише. А, така че утре вечер ще имаме пьеса в а, Националния дом на студента в София тук. А, и аз за това дойдох от а, Берлин първо тази вечер да представим книгата и утре вечер да присъствам на пиесата Наталия Цекова е режисьор а, Мария Касимова Моесе е автор на тези а, моноспектакли, които ще бъдат изиграни от а, Наталия Цекова а, Ангелина Хаде, как е беше сега фамилното име и Благица Стоименова сега чудех се има ли български ромски жени, които, за които се знае, че са пострадали по времето на Холокоста или са спасени. Може би да завършим с тази история, която е през вашия поглед? Значи, не. А, както казах, първо се счита за много срамно а, да се говори за това нещо и поради тази причина много, много дълго много трудно, време да. е говорено или въобще не е говорено за това. А, знае се, че в България официално не е имало холокост, но в една моя друга книга, в която я публикувах преди две години българските роми холокостът, се знае, че по време на Втората световна война е имало а, организирани нападки, опити за а, избиване или за изпращане в концентрационен лагер. Всъщност там разказвам и за моята семейна история, неща, които съм чул от баба ми и от дядо ми. А, но не се знае. Всъщност през годините на социализма, комунизма в България въобще не се е говорило за това. Ако се е говорило, се е говорило само за хора, които са били членове на Ремс или партизани съответно, но пак не е било отделено достатъчно внимание. И ми... точно за това, всъщност, това знание, което а, натрупвате, което събирате, събирате го и в момента да. а, в, с а, интервюта на хора оцелели от а, концлагерите на Третия рейх. Да, и не трябва само Трябва да това... стигне до, до широката общността. Да, аз а, много работя и в архивите. Преди два дена бях в а, един от женските архиви в а, Германия, Равенсбрук на 70-80 км от... А... Берлин, където между прочим е имало и българки, изпратени в този концентрационен лагер или български жени еврейки. А, и там всъщност издирвам историята на едно 15-годишно момиче, което всъщност е обявена за асоциална, за това защото до 15-годишна възраст не си е намерила работа и не работила. Това е една от причините. А втората причина е, че тя си е позволила да напусне дома си за това, защото по време на войната е имало заповед ромите да не напускат домовете си. А това момиче напуска дома си и отива в един а, полски град, където я залавят и съответно я изпращат най-напред в изправителен лагер, така да се каже, който е бил за млади момичета и жени до 21 години, между 12 и 21 години, а след това и в женският концентрационен лагер в Равенсбрук и сега изследвам нейната история, така че следващата ми публикация по всяка вероятност ще бъде за тази жена, която се е казвала Елизабет Винтер. Ще очакваме и нея с интерес. Много ви благодаря Академик Христо Куйчуков, книгата Ромската жена и Втората световна война на Академик Христо Куйчуков, с участието и на Мария Касимова Муасе. Ще бъде представена днес от 18 часа в студентския дом също Народното събрание, а утре пак там е и моноспектакъла по три от тези разтърсващи истории. Благодаря ви. Благодаря и аз.